Jucătorii de cărți De Nicolai Vasilevici Gogol Traducere Alexandru Chirițescu și Ada Steinberg Adaptare radiofonică Mihai Lungeanu Doamne, ce frumoase sunt! Astea da cărți de joc minunate! Ah, cu câtă trudă le-a meșterit, uite și acum mai joacă prin fața ochilor blestematele de picățire de pe dos. Oh, oh, oh, oh. Dar merită. Fiecare duzină face o avere, un adevărat capitan pe care îl poți lăsa moștenire copiilor. Ia uite la pachetele astea de joc! Mă, mă, mă, un cote de pumă! Mă, mă, mă, mă, mă, Mi e cel mai drag, ah, l-am si botezat! Adelaida! Oh, Adelaida Ivanovna! Mă, mă, oh, mă! Ia bine, un copil! Mă, mă, mă, mă, mă! Mie mă va sluji, câștiga în cel puțin 80.000 de ruble! Ai grijă, ai grijă, uite-te aici la mine, dacă îți faci datoria cum se cuvine la întoarcere acasă, îți ridic un monument, a? din marmură, comandată la Moscova. Doamne, doamne, ce minunate cărți, ce minunate! Gabriușca, o oprim direct la han, ai auzit? Da! Bine, nu? va da, mai da. ah, aici, Nu vă mai supără niciun scob. Bravo, dacă nu mă asta e, dar dacă mă supără vreun vreun șeritor dintr <gânt> Bine, să vorbiți despre purici. Așa, așa, Nicio grijă. Dacă va piști că vreunul... Noi răspunde! Bravo! Bine, bine! Gabiusca! Da, da, da! Gabiusca, ia bine! Ce stărași? Ce? ce? Nu-te-și atubaca și din caleaște! Nu, ca nu, ca ca da, nu mai zic că... Cam mai te-o Le iau din caleaște... Și dacă... Dr. Hanciule, ia, spune spunem, aveți multe odăi ocupate? Da, aproape toate. Ha? Avem mulți oaspăti." Bravo! E, cam cine locuiește la voi așa? Cam cine?" Păi, ar fi și Vognes Piotr Pietrovici, așa, așa. apoi colonelul Krugel." Oh bun." Mai e și Stepan Ivanovic, uite și te oh, oh, ia, ia spunem Carte joacă. Dacă joacă, uite dacă joacă. Păi joacă de 6 tot fără încetare. Bravo, cum te cheamă? Alexei. Alexei, vino, îmi coace, vino, ia, ia, ia, ia, tine ia, ia, Mulțumim, Hai. mulțumim! Auzi, ascultă, dacă mă cinstit, să primești. A, ia, ia, ia, A, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, de unde? De unezi l-au de abidele pe locotenentul Artonovski, iar prințului Shenkin i-au luat 36 de mii. Oh, bravo! Ia, ia, ia, ia, ia, de ia, de ia de aici. Da, nu, nu, ia, ți ia, ia, ia și spune-mi cinstit de unde ai cumpărat cărțile cu care joacă. Păi He? de la un negustor de pe aici. Hai, cred că tu cum nu mă supă, nu mă supă. Să ajung să văd și ce fel de oameni sunt. Unde fi acum? Poftiț cu mine în sala cea mare, cred. Da, acolo. Hai să mergem. Ah, Gabriel! Gabriel, bine văd Așa, pune baza de aici, Hai ce... da, ce... da. grijă că eu mă întorc imediat Știi, tu, da? Da. Da. Hai da. grijă da. ce faci Nu da. da, da. mai e flugă să nu fii Deși mi-e tare bine cu stăpânul Mi-e îmi -mi place viața asta de o inar Te plictisești la Smolens Pleci la Riazan Apoi la Kazan dacă te plichisești aici, o numai decât la Iaroslav. Ce trai după lumea asta, boierii? Mi-e teamă să nu ne găsească aici. Nu, no, nu, no, nu, no. fi liniștit. Fi liniștit, îl ține de vorbă în salon Stepan Ivanovici. Atenție! Mare atenție să vorbim cu strunga. Ascultă, da. ascultă, ascultă da. da. Boierul dumitale de prin ce parte e? Păi da, acum venim de la Riazan Da, moșia băierului țin de gubernia Smolet da. Și de gubernia Caluga Aproape 200 de suflete Așa vă să că moșie. Ia, spune, cărți se joacă a, cum te cheamă? Găvișca! Sunt cu băieții numai de 2 săptămâni. A, a. Ia! Ia! Ia! Sine! asta de bumă! Bum. Bum. Hai, da. Haida! Ce să! Haida! Da, nu mă spuneți zbăieții! Eh. n da, te amă! Mă Dai drum! Dai drumul! Joacă! Te zvintă! Acum e în Acum trei săptămâni am luat colonelului Cepotarev 80 de Peșini. Peșini! Pe so apoi, caleașca? O, o, o, o casetă! Un covor! A ce faceți cu covor? Și la urmă de tot! E poliții de aur. <ubers> ah! ah! ah! I-am drept 600 de psiholog. Da, ascultă. Da, ascultă. Ce face boierul când stă acasă? Băi, ce ce băi, face? Ce face un orce boier care o duce bine? Nu faci nimic, dar noi nu prea stăm pe acasă. Am înțeles, am înțeles. Cred că e ceva necurat aici, nu ți se pare? Lasă că o să aflăm dată. Îl încercăm noi. Crezi că mă sluiește cărțile? Ce prea poate. Vom vedea, vom vedea, vom vedea. Oh. Mă Și de... cu ce ați mai dori să fiți servici? Ah, să se, ne... va aduc în masa, Auzi? în cameră Sau cu poftiți dumneavoastră să bine, un copil Da ți-au dat? Mie? Ai, e -e -e Cine? Șmechele nu te preface boierii Pentru pachetele de cărți Pentru negustorul care... A, 50? Pe pentru -50? cât serviciul le-am făcut? Numai 50 Mai, nu sa poate Ia uite, ea! Ia, ia, ia tu o, o hartie de 100 Ui. Hai, nu te teme, nu mușcă, eu! Da, uită-l, iau că te duci Nu stii decât să fii cinstit, mă înțelegi? Poți cumpăra cărți de la cine gustori vrei, dar pe deasupra ai de la mine o duzină de pachete noi, nu se pricep? Vă rog să aveți toată încrederea. La așa ceva mă pricep foarte da. bine, nicio grijă. Păi, da, da, da, da. ascunde-le bine, să nu se simte care e se poate. Așa, acum hai, ia. să mănânc, da? da. Adău aici aperitive pentru patru persoane, da? Licre, da? Batoc de somon Batocul e... E, e, e, e, fart, fart A, două și două, nu două uh, Patru sticle de vin e Ai tot o da? da? Data, îndată, îndată Hai, preceput. repede, aducă Așa da, da, da, Mare da. chef am să-i las lefteri e. pe jucătorii ăștia <laughs> Deși de cât am mirosit eu Nu-i prea mare lucru de capul lor Oricum, numai când mă gândesc la un joc <laughs> Și începe să-mi bată inima Cărțișoarele mele de la ida-mi-a <laughs> Doamne, strașnici, așa să-i curățai, să să-i, să-i, oh, ce bine ar fi, Iertaţi că o daia nu-i cine ştie ce, dar se paromaţă și patru scaune. Să fie gazda bucuroasă de oasperi, că de altceva nici nu mai e nevoie. Bravo, bravo. Casa, fie cum o fi, oamenii. Să fie ei de treabă. Așa e, unul n-aș putea trăi fără societate. Da-ți-mă, asta mi-a plăcut, ce m-a plăcut, da-ți venit să mă îndrimează. Așa e, societatea e... Da, m-am spus la vreo, pentru că acum s-o să ieși și apenitivă. Of, nici eu n-aș putea sta măcar un ceas fără o societate plăcută. Când am picat aici, eram... Singur, singur, mă prictiseam de moarte, dar soarta mi a scos în cale pe dumnealui ha, ha, ha. colonelul Kruger. Aici? Ha. Bă, domnule am cunoscut din în întâmplare, nu e așa? Aș bohne. Ha, da, desigur. Iar de atunci, ha. parcă se mai poate trăi. Ha. Vici că se poate bucurie mai mare decât atunci când ai cui să-ți deschizi sufletul? Aha. pe așa sunt eu, gata să-mi deschizi sufletul oricui! Aha, aha, asta e mai curând un cusur decât o virtute! Tot ce-i prea mult stric, Mai Nu, nu, nu, no, no, no, ba să mă ierți, ba Bă, să mă ierți, întotdeauna voi fi așa! Nu sunt stare să dacă, spun tot! Eu nu pot pricepe cum poți fi sincer față de ori și cine. Ha? Față de prieteni mai înțeleg, A, da... Păi să nu uităm că omul aparține totuși societății. Aparține, societatea. aparține, dar nu A. în întregime. Ba, ba, ba, ba să mă iert. întreg. Ba nu, nu întreg. Ba, întreg. Da, degeaba te cerți, frățioare, că nu ai dreptate. Ba, da, da, dreptate, păi asta e obligație. Este o datorie, omul... Aparține societății Așa e societatea, societatea e. E, Eu când e vorba de, mm. de datorie sau, sau de obligație Eu uită toate păi așa sunt eu Când vine vorba de așa ceva Mă iertați Dar nu mai răspund de mine Mi se răscolește fieră, Fierba Ah, mai pomeni de iute om După numai două vorbe spuseau un uh, înțeles, așa, să pe araza, De nu mai înțelegi nimic Domnilor, domnilor, nu o să discutăm aprins despre obligații sfinte N-ar fi mai bine să facem o cărticică Să dăm un băncușor Dar nu jucăm mare, nu În ah, definitiv eu nu am fost niciodată împotriva plăcerilor nevinovate Ah, bravo! Multe ca au și cele cu venimile. Aici, Ai, aici aici a partea Da, ă da, o aici. Aici. Da, aici. Aici. Da, aici. Da, aici. asta, s-ar fi găsit și niscare mai cărți de joc. Găsim, găsim tot ce doriți. E, atunci. E atunci niște cărți. Da, Hai, adune. până atunci aici. domnule, vă rog, pontiș, rog, Hai aici în partea Să gustăm ceva, Nu, Icre aveți, ică. Icre vai de Bravo. Merge, merge. Că, Și brânza e bună, să da? știți, foarte bine. Bun. E bună. de N-am da, da. să uit cât o -i trăim. În mm. mm. mm. brânza aceea minunată, delicioasă de la Piotr Alexandrovici. Mm. De unde? De acum două săptămâni. Da? Oh, absolut mm. delicioasă. Mm. Păi știm, damele, brânza e bună numai atunci când după mm. ce ai mâncat odată, este dă de la capăt. <laughs> <laughs> <laughs> Asta e adevăratul ei rost. Da. Brânza bună pare a spune. Poftiți, domnilor, maestelor. <laughs> <laughs> domnilor, domnilor, vă rog, M-am municam. Ha. Mă rog să facem loc Bă, Au sosit cărțile de joc Mă rog plințele mai departe Aaaa, Aaaa, De că n-am mai jucat masa, Să nu rupie, să nu așa, așa Ia uite-te ce frumoase Nu, e, nu? Bol. Da, da. da. E, Cred că sunt de zile De când n-am mai Jucăm mic Da, îmi da. 500 de ruble în bancă. Cine taie? Dom'le, cine ne mă știi? Bună, bună. <laughs> <laughs> uh, <laughs> a și eu un ochi carne 10 parole nu plus 5 duble sunt mai trebuie să fie 2 de 3 nu mai pușneau că nu nu mai stau Uh, uh, ce faceți, nu plusați, nu? Nimic? Uh, nu. Uh, talia asta, uh, dați-mă voie să nu. Eu, asta eu zic, uh, da, -a, ta, ta, chiar acum am luat-o așa serios. Uh, no, mai bine ta, să mai o pahar, nu? Când se fac cărțile până... Mai luați un piniț. Poate cărțile de, de, de, de sub dedesubt, dracuță. Pare un trișor de mâna întâi de mâna. În să ne-am cam șters pe bodăcire 80 de mii uh, ah, Rămâne de văzut, ar trebui să avem cu el o explicație. Mai drept, te-i spunem totu' pe șleau. Nu vreți scopul? Mai să vezi mai pe urmă. Așa, e l o spica Ia, ia, ia, ia, bine nu mai ai spica-i de ziaba. De ce, cum a zis, adică ce vrei să Nu, nu, ce mai, e, calea, valea, calea, valea, putin... adică să nu recunoaștem noi. Pe unul nu vreun dintre vreun. ai noștri? La <gătări> stați puțin, dați-mi voie să vă întreb. Adică cum trebuie să tălmăcesc asta eu? <gătări> adică simplu. Adică? Fără vorbe multe și fără vastă. <gătări> adică... Nu, no, am uh, văzut uh, maestria. Da, mulțumesc. Și vă rog să ne credeți că știm să recunoaștem meritul mm -hmm. cuiva. De aceea vă propunem... O alianță prietenească. Adică, unindu-ne cunoștințele Aha. și capitalurile, <laughs> avem putința să, să acționăm cu mai mult succes decât fiecare de capul lui. În ce măsură trebuie să mă încred în spusele voastre? <laughs> Sinceritate pentru... Sinceritate! Ne înțelesesem să vă lefterim, pentru că v-am luat dreptul age miu. Trebuie să recunoaștem însă că dumneavoastră cunoașteți cele mai adânci taine ale jocului. Așadar, așadar, așadar, vreți să primiți prietenia noastră? Deschisă. <grijină> <grijină> uh, cum să ne o propunere atât de ispititoare? Eh? Păi dacă e așa, hai să ne dăm mână. Hai, hai, de acum înainte operăm împreună. În lături cu prefăcătoria și cu fasoanele. Domnilor, dați-mi voie. Să țin un toast Să avem pentru Prietenia noastră ah! ah! ah! ah! ah! Poate-mi dați voie să aflu Când ați început să adânciți științele dumneavoastră e, în materie. Asta. Asta. Școala e o, Nu, o, în timp ce profesorul explica lecția, mă rog, eu pe subupitru învârteam bancul bancușorul pentru colegii mei. Vezi, <laughs> vezi, vezi, vezi! N-ai la asemenea maestrie dacă n-ai practicat meseria asta din frage de prânz. Ea povestește, neșmofne, dragă, despre copilul acela minunat. Are, are. Care dragul meu, păi povestește-ne, e un eveniment care nu se uită niciodată Ah, ah ai treptate, o adevărată. minune, o băiat de 11 ani, 11. Măsluia cărțile cu de neimaginat. L-am cunoscut personal. Am fost trimis în satul în care locuia. Ne mai pomerit, bătrânul său tată mi-a zis, deși nu și-a de bine să-mi laud o trasla, băiatul e într-adevăr o minune. Și ce trebuie? Da, Așa, da! A venit băiatul, da. a venit băiatul un copil care nu mi-ajungea nici măcar până la umăr, <laughs> arăta ca orice copil, ani, ca orice copil, nici privirile nu aveau nimic de oferit, dar când a început să dea cărțile, a început, m-a zăpăcit, nu alta, îmi trecea orice închicuire. Și deci nu ai putut observa nimic, nimic, nimic, nimic, nu nimic, nimic. nimic. și doar am fost cu ochii. Nemai mai pomeni Fenomenal de a fenomenal E un fenomen, aveți dreptate, așa e Pentru că vedeți ne mai ales că pe lângă talent ai nevoie și de cunoștințe Bazate pe agerimea ochiului atunci când Când studiezi cu atenție dosul cărților Luatul după picățelele Și însemnările făcute pe dosul cărților Au ieșit de mult din urmă Sunt depășite Acum Oamenii se străduiesc să studieze cheia. Da, vreți să... E interesant. Cheia de semnuri sau. E bineînțeles! Cheia desenului De pe dosul cărților Ai. Foarte interesant, iertați-mă mi dați voi, e interesant ce spuneți pentru că... Cunosc un bărbat onorabil Care nu se ocupă cu nimic Altceva decât cu asta Interesant mm -hmm. da. În fiecare an primește de la Moscova Câteva sute de pachete De cărți Treaba lui e să deosebească desenul De pe fiecare carte și să descifreze Cheia da. Adică cum e dispus desenul La cutare carte așa, la cutare carte altminteri Fiecare cu cheia ei Iar pentru treaba asta primește 5.000 de ruble pe an pe șin ah, Păi și merită pentru semnătatea lucrurilor pe care îl face Asta e ceea ce se cheamă în economia politică Diviziunea muncii. Da. Păi nu. Sigur. Niciun caretaj nu-și face singur caretă. Îmi parte lucrul cu fierarul cu Tapliceru, pe altfel, nu era ajunge o viață. De om. Mare adevăr, mare, pentru care chiar merită. Mai bem. Să mai bem, domnule, să bem, îmi pare bine că Ia mă Ia, dați-mă, aș vrea dați să vă întreb ceva. Îmi permiteți să da, vă pun o... Oricâte, vă... oricâte vă... câte dragul nostru, or oricâte, oricâte da. suntem de acum prieteni, prieteni, nu e așa? Da. A, Cum ați procedat până acum să puneți în circulație pachetele de cărți? Pentru că nu totdeauna poți mitui servitoriul. Doamne ferește! Vei și primești. Atunci... Asta înseamnă este dai singur legat de mâini și de picioare. Doamne ferește! Doamne. Noi procedăm. Da. <laughs> Avem agenții noștri care umblă. <laughs> a, a. Stai, stai, stai, stai, să stai, stai, că nu înțeleg. Păi, De exemplu Omul nostru <laughs> Vine cu baloturile la Hanya ah. cameră <laughs> Bagajele le ține cu el, apoi mănâncă bine, bea, Și pleacă neplătit. <laughs> Datorile de la benchetuială îl obligă pe stăpânul harului să-i prin camera părăsită pe nevăzută și ce găsește. E? Ah? Acolo? Ah? Ce? Un balot. <laughs> Și în balot, 100 de duzini de cărți. Bineînțeles, trebuie să le vândă la licitație, să-și scoată paguba. Le dă cu o rublă mai ieftin decât ceilalți la negustori, toată lumea cumpără imediat. Apoi, în cerul patru zile, orașul e curăt. Foarte Foarte, foarte nu, trebuie să recunosc că e foarte dibat da da, da, da, da, da Povestea aia cu moșierul Cum a, a fost, da? Ați la capăt, nu? Ce, ce, ce, ce, ce moșier? Care, care, moșier? care E un om Foarte bogat, așa, așa. cinste, Fără cusur, da? Și care joacă frumos, curat da. Niciun chip să trecezi Musafirii lui numai nou Oameni cu crește, casa, un palat, grădin după tipicul inglezesc, înțelegi, nu? Cum să nu se Adică, într-un cuvânt, un adevărat, bă, rus, în cel mai deplin plin înțeles al... Ah, exact. Eram de trei zile oaspeți acolo. Imposibil să punem treaba pe roate. Dar până la urmă... Am găsit clenciu <laughs> da, ce, ce, Într-o dimineață trece în goană, chiar prin fața curții O telegă trasă de trei cai În niște făcăi pe care cântau că te-i ținea gura și goneau de mama focului Toată slugării mai ieși gură cască să vadă asemenea priveliște. de tată, din telegă cade ceva ce? Un geamant toți servitorii dau fuga, strigă, fac semne cu mâna, degeaba, nu-i de mine Pe drum rămâne doar colbu în urma treguței noastre. Ați geama ta. a fost deschis. S-au găsit niște albituri, 200 de ruble și vreo. Fruzești de duzin de cărți de joc. Servitorii au împărțit bani între ei, iar cărțile au ajuns. Pe mesele de <laughs> <joc>. <laughs> da, Interesant, interesant. Da, a doua zi spre seara, atât gazda cât și musafirii, rămăseseră fără o oh, nețcaie. <laughs> <laughs> Vedeți, oamenii numesc asta excrocherie. Sau mai nu știu cum mai zic dar eu cred că nu este decât un rafinament al minții. Este o dezvoltare deosebită a inteligenței. Exact. Oamenii nu înțeleg ceea ce-i jocul de cărță. Păi, în primul rând, la joc nu cap menajamente. Bravo, bravo. Nu te uiți da. la nimic. Poate să stea alături și taica meu Îl da. curați! Așa. Păi de ce s-a la joc, nu? Toți, A, o apă și pământ, bă, toți, o apă și pământ, dar nu Domnilor, iertați vorbim cam mult, dar încă un rând de mință mai poate, nu-i așa? Alestei, picle, hai, picle noi! Ai, da. -a -a mă bucur da. foarte tare că ne-am cunoscut, vreau să vă spun că suntem așa între noi acum. Adevărul e că nimeni nu ne înțelege pe deplin, este? Este, așa, Jucătorul poate fi omul cel mai Plin de virtuți, ca să spunem așa Eu cunosc pe cineva, nu vă spun numele că nu oază, Care are inclinații pentru trișat Și pentru orice vreți Dar e în stare să dea și ultima copeică Unui cercetor Aaaa! Nu mă crede, l-am -am cunoscut Iar asta, vedeți, nu îl împiedică niciodată Să se unească cu alți doi Împotriva unui al patrulea Pentru a-l lăsa fără cămașe Aaaa, Și pentru că tot a venit vorba de sinceritate nu ai spus, nu? Da. Am să vă arăt un lucru Extraordinar eu mă pot lăuda cu un pachet de cărți cum nu se află nicăieri în lume. Da, un pachet din care poți ghici chiar și de la distanță fiecare carte. de cum? M -a, m -a. E cum, cum, pentru că am la el o jumătate de an. După ce l-am terminat, timp de două săptămâni nu suportam lumina zilei. Dar dați seama. iată Soare, Să nu va fie cu supărare dacă poartă un nume omenesc. Uh, cum adica un nume omenesc l-am botezat Adelaida Ivanovna Adelaida Vrăjim Vă oh. asta ca să dai unui oh. parchet numele de Adelaida Găsesc asta foarte spiritual mm -hmm. Într-adevăr, ce minunat! Niciun fel de semne! Un adevărat juvaie! Adevărat că puteți ghici de la distanță orice carte? Am să mă îndepărtez acum de dumneavoastră la 5 pași, dați-mi voie! 1, 2, 3, 4, 5! E bine! E bine! Acum am să vă spun exact ce carte alegeți. Dacă greșesc, plătesc. Două de le dau. Wow. <laughs> ia, ia, ia, ia. Așa ia. Ce carte este aceasta? Șapte. Oh, șapte. Ia la -mă, lasă -mă, lasă -mă. Da, asta. ce Vale. Valet. Aoleu, oh, chiar așa. Ah. Uh, da. Hasta <risa> Tres De mi jovenito De mi jovenito De mi jovenito De mi E și șmecherie. Totuși, totuși, dați-mi voie să vă atrag atâția că sistemul este foarte greu de folosit. Dar poate doar cu niște parteneri, experimentați și asta datorită faptului că dumneavoastră însăși vă trebui să înlocuiți pachetul? Păi nu, n-ați înțeles. Nu? Pe asta nu se face decât atunci când jocul e întoi. Când fierbințea la partide a crescut și fiecare jucător devine neliniștit, pe atunci poți face ce vrei cu el. Până și celor mai buni jucători se întâmplă ceea ce se cheamă a o lua rasna. Ai, vă dați seama, după două zile și două nopți de joc neîntrerupt, oamenii o iau rasna pur și simplu. Tot meșteșugul meu e să rămân calm atunci când celălalt se aprinde. Oh, văd că în afară de măiestrie, mai aveți și însușiri de a vă păstra sângele rece pe asta e mare lucru! De acum prietenia noastră a devenit pentru noi și mai prețioasă Ar trebui să lăsăm fasoanele și eticheta de pristos Și să ne tutuim Să ne tutuim, nu-i așa? Ar fi trebuit să o facem mai demult E așa? Atunci se potrivește să aducem o cupă de șampanie Alecăi șampanie! He, în cinstea alianței noastre! Domnilor, Campanile putem face isprav mari. <laughs> mari! Suntem puternici! Toate armele sunt de partea noastră! Da, mă rog! Da, da, da, da, da, da, da. Mă rog! Sănătatea! Un singur lucru, totuși, ne lipsește! Foarte! Tăreața pe care s Ai dreptate, domnule Deocamdată inamicul nu se arată Asta e o adevărată nenorocire Deci cum dumită aleși, Vochnev Pare a spune că totuși un inamic care există? Există, există, da a, Dacă te gândești la cine mă gândesc și eu Putem spune că degeaba există cine, cine, cine, De ce? cine vorba? Cine e? A, Despre moșierul Mihail Alexandrovici Glov Ua? Aflat în trecere prin -a -a. nu, nu am auzit de Nu joacă da? deloc Nu joacă? <laughs> Ne-am bătut capul aproape o lună Eu i-am dat tărcole Am devenit prieteni. A căpătat încredere mare în mine Și, da? și? totul degeaba nu joacă și basta I ia, ia, ia ascultați Mai toarnă și mie puțin da, așa. Așa. Eu zic așa că N-aș putea să-l bat și eu ha? Cine știe? Poate. Orice trudeză zadarnică, Știm asta dinainte Ce pierdem dacă mai încercăm o dată? Nimic, hm? nimic Dacă nu izbutim Măcar mai stăm de formă așa. așa Ia, ia, Încearcă să la aduci pântre noi. Ia, încearcă! Ce semn? Păi, eu, și-l am să-mi vine aduc de-așa. Așa, așa. Mă, sigur, tot nu mă costă. Te rog, te rog, du-te și Nu, cine știe, că deodată ceva care pare cu neputință, păi, nu, deodată... Asta mă? e și părerea Da. Mea. Păi, tu are și el, op. Oh. Bra dă să spus? <gătă -i> omul om, orice-ar fi. Azi, nu mâine, nu pui mâine iarăși, Nu Dar la căltoși, bine, la capa patra zi, spune? Da. Eee, <gătă -i> asta, știi bine că cu glov ăsta nu e chiar așa. Ei, măcar să vină o dată aici, am ies sete să mă aștept da. pe lucru. Ah, de o lună întreagă n-am mai meșterit nimic. Sim, sim, sim cum apuc un fel de... De plictiseală O, o, o, o plictiseală de, de moarte Înțeleg Ai starea unui comandant de oști Pe timp de pace <grijă> <grijă> Pur și simplu Un antract Fatal. Așa pierd la călți cei mai buni jucători, se plictisesc de moarte, intră în joc cu vreo pe pământului și ne trezesc că au pierdut cap proștii. să lăsăm gluma la o parte, să ne simțim cel puțin. e bogat. Bani cu grămada, iar suflete pe moșie... Peste o mie N-ar fi mai bine să-l Să mai aducem șampania. Nu hă? pune niciun strop în gură Nu, no, nu, no, nu, no, nu poate fi spitit cu nimic mai Eu nu cred chiar cu jocul Poate fi spitit. Altă mămeară mai bună nu există Dacă se pune să-i Nu o să poată răbda să nu-și În nu definitiv, șt, În definitiv putem încerca Ia, auziți. Ha? Auziți. Ha? auziți Hai să începem noi trei Un joculeț mic Bine, de tot eu zic, trebuie să ne prefacem că nici măcar nu-i dăm nicio atenție. Așa, da scărțile. Așa, așa, da scărțile. Așa, nu-i de deci. da no dăm nicio atenție. Deci. Așa, bătrânii sunt tare bănuitori. Ia, a, la vasă. Mai Cine le face? Cine întreabă? Ce le face? Fa <laughs> În voie trebuie să recunosc că de mult răvneam la, la această cinste Cu atât mai mult cât locuim în același han A, Și mie îmi pare, pare foarte bine să vă cunosc <laughs> Păcatul numai că s-a întâmplat tocmai acum când sunt gata de plecare Să vă spun sincer da. Mi s-a făcut lehamite de tărgul ăsta. Da? A, sunteți de mult în oraș? Ad adică vreau să spun că ați venit cu treburi? A, treburi, treburi, da, mare buclu cu treburile astea. Da, e vorba cumva de vreun proces? A, nu, nu, nu, slavă Domnului, procese n-am, dar mă rifat atâtucule. A, a, a, a, a, a, a domnilui, proces, da. Fata de 11 de ani, oh, înțelegeți. 18 ani, cum, de bună seama, că părinte, nu? Aveți multe încurcături. Ah, principalul rost a fost să-mi ipotechez moșia. Da. A, am cam isprăvit afacerea. Am încheiat și hârtile, dar nu sunt bani la credit Înțelești, tătucule? Da, nu sunt Așa că mă întorc acasă cu ceva cumpărături facute pe aici Îndați voi să vă întreb Pentru ce suma ați ipotecat moșia? Pentru 200 de zilele astea ar trebui să primești banii, dar treaba se tot lungește Așa că m-am hotărât. O iau din loc Cum adică o luați Pe bani? Nici măcar nu-i încasați? gândește-te la situația mea Fata e logodită, treburile așteaptă de-o lună, nu mi-am văzut nici nevasta și nici copii, nici măcar scrisori n-am primit de la ei. Așa că nu am de ales. Las toată afacerea pe mâna fiului meu care rămâne aici. Asta e ce să fac, am, -am aveți control, un Da. la Da. Dar, da, domnile voastre, ce faceți acolo? Nu cumva vă stingheresc? Eee, iar acum, avem ce face și ne-am pus eu la un joc. Da. Da. Jucăm pe copici, da. pe copici, da. așa numai ca să ne mai tragă timpul. Da. Ei, domnilor, se vede că sunteți tineri. Nu, nu vreți să luați Nu, e adevărat că nu faceți niciun rău juc, numai ca să vă trece timpul. Și că jucăm pe copici, nu poți pierde mare lucru. Păi, da. Dar fiți totuși cu aminte. Să știți că și eu am jucat la vremea mea, mult le-am încercat pe pielea mea, ascultați-mă pe mine, domnilor, toate în lume încep de la un fleac, iar când te uiți mai bine, jocul mic s-a și făcut un joc mare. Așa e, așa e, nu, nu, alibertație, e un alibertație să nu ne speriem, dumneata faci din țânțar ar așa fac de obicei numai oamenii bătrâni. <gătă -i> <gătă -i> Mihail Alexandrovici nu este era așa de bătrân. Nu, spune no, no, eu nu, spun din experiență. Nu, spun, no, <gătă -i> nu de jumne ta vorbeam, spuneam așa, în general. Că bătrânii nu prea înțeleg lucrurile astea. Când un bătrân se arde, crede morțiș că și altul are să-i se întâmple același lucru. Oh. <laughs> păi dacă-l mușcă un câine pe stradă, apoi toți câinii mușcă și nu mai trebuie nimeni să iasă. asta e foarte bună. <laughs> să știi, de că nici nu-ți <laughs> mai da, brești. Da. Prea se grăbe să ia la trap și când te uiți, și-au și gâtul, așa că da. ți atenți... A, Adevărul e că nu există la noi o cale de mijloc. Nu avem decât extreme Tinerii și fac de cap în așa hal, Încât devin nesuferiți Iar la bătrânețe devin fățarnici Deci tot nesuferiți Ăsta e adevărat. N-aș să gădesc că acum iau chiar apărerea tineretului să mergeați Dar cred că apărerea e puțin prea astfel Dați-mi voie să vă spun că în privința cărților sunt cu totul de părerea lui Mihail Alexandrovici Glos. Așa, tătucule, așa. așa. așa. Păi am jucat și eu. Am jucat mult și am jucat mare. Dar slavă Domnului m-am lăsat pentru totdeauna. Bravo, bravo, tătucule, așa, bravo. Și Pentru că aș fi pierdut. Nu, no, sau fiindcă aș fi avut tăria să nu mai joc. Nu, no, nu. No. Asta n-ar fi însemnat nimic. Dar am înțeles cât de însemnată E liniștea sufletească. Păi gândiți vă numai la emoția pe care o dă jocul. Da. E de ajuns ca să ne scurteze simțitor viața. Ce judecată-l se de da. tuple. Dă-mi da. dă voi să spun o întrebare, poate ne la locul ei. Câţi ani ai? 39 Treizeci şi nouă. De necrezuţi. că nu Păi ce ar fi dacă la noi, Rusia, ar fi mai mulți de vârsta lui care să judece atât de înțelept. Eee. Doamne, Dumnezeu, ar fi raiul pe pământ, ar fi veacul de aur, nu altceva. Nu poate că să mulțumesc foarte că te-am cunoscut, Stepan Ivanovici. Mihail Alexandrovici. Vă rog să mă credeți că și eu împărtășez părerea dumneavoastră. Nu, nu, să nu cred. ba, da. N-aș da voie tinerilor nici măcar să ia cărți. Ne-amăn, uite, și-ar ajuta peste mâna. Uite, Totuși, oameni acum. Oamenii în toată fila. De ce nu s-ar distra și așa? De ce n-ar petrece cât de cât nu un bătrân venerabil să nu mai danseze, să nu mai. așa e, asta e dreapta. Nu, dar. Vă rog să mă ascultați! Vă rog să ascultați și un bătrân. În viață există o mulțime de datori sfinte. Nu se dovedește pentru un om lucru mai bun decât viața de casă în sânul familiei. Acolo e adevărata fericire. Restul, tot ceea ce ne înconjoară, nu e decât zăpăceală. Pur și simplu doar zăpăceală. Uitați-vă la mine, trăcule, și credeți vă că nici nu am cuvinte să vă spun cât de rău mă simt de parte de ei mei. Cum ard de nerăbdare se i văd pe copiii mei dragi. Când simți astfel, nici nu-ți mai vine să te uiți la Dar de ce să amestecăm noi cărțile acum? ăsta, sentimentele părintești cu cărțile, nu? așa -i, așa -i. Sentimentele de tată sunt una, iar cărțile... Oh, tare, e tare. Servitorul domnii voastră întreabă ce să facă cu geamantalele. Trăsură da. așteaptă. Da. Cine? vă rog să... Nu mă iertați, vă părăsesc pentru o clipă. Păi nu mai, uh, nu mai stați să ne mai, uh, uh, uh, uh, brață Fii să fie. Oh, nu mai e nicio dește. Eu v-am spus-o de mai înainte Ajunge numai să te uiți la el și-ți dai seama că nu-i chip să-l faci să joace da, Ce te-a apucat să -i, îi bați în strună, doamai tu Nu te supăra, nu te supăra Oameni din ăștia trebuie să te porți cu mare dibăcie Altfel își dau seama imediat că e de gând să-i lefterești Și să-i de ce? Acum ce mare lucru? Ce mare lucru te-ai ales dacă nu vezi că pleacă? Un pic de răbdă Partida nu-i pierdută Da, uite că... Da, să vă mulțumesc pentru plăcerea De a vă fi cunoscuți Cine știe Poate de Dumnezeu și ne mai întâlnim. Cei ce bat drumurile se mai întâlnesc, dacă așa vrea soarta. Asta, fără doar și poate. Perfect, adevărat. Aveți foarte multă dreptate. Dacă ne-e scris, ne întâlnim și mâine. Deci, rămâneți cu bine, domnilor. Vă mulțumesc din suflet. Îmi pare că a plecat. Iar dubitale steparii, Varovici, îți rămân îndatorați. Că mi-ai singurătate aici. Ah, nu, nu bine. ai pentru ce, Mihail Alexandrovici. Am, am, că își vreau să-mi să drăznesc, te rog, să-mi faci un bine cu voia dumii tale. Da, da, da, dar despre ce este vorba? Sunt gata să fac orice pentru dumneata. Îmi las băiatul aici, pe Sasha. Așa. Băiat minunat și bun la suflet. Totuși nu te poți încă bizui pe el Are doar 22 de ani Păi asta e vârstă Aproape un copil ce mai Ai îți școala și nu vrea să audă de nimic altceva decât de husari. Înțelegeți? da încă prea a, tânăr ce a, să caute el la husari? Asta mai bine să mai așteptă băiat Să se mai uite prin jurul lui așa el. Și Cine știe, poate are aptitudini civile Cărți, <hers> uh -huh. cărți citește? Oricum, încă n-a cunoscut lumea, mai are timp E, parcă da, nu știi și dumneavoastră fiul omului tânăr Mintea ei numai la da, husari. Da, da la toată strălucirea, la, la fireturi, la turiști cu găitare Maloc? Ce să-i fac? E, da? Încă nu pot să-l strunesc Așa că, stimabile, Stepani Ivanuici Da Te rog să-i seama la rugămintea mea Mă rog, mă rog Băiatul rămâne singur cu însărcinarea de la mine Să ia banii de la credit Aha. E prea tânăr Și mă tem să nu-l înșele Cinovnicii ceea de la bancă ia te rog, sub oblăduirea dubitale Supraveghează-l și nu lăsa să facă prostii Înțeleg Am să fac pentru dânsul Tot ce poate face un tata pentru fiul lui Fii fără grijă Vedeți cum se cunoaște Omul bun la suflet da. Să te răsplătească domnul Pentru toate tătucule <laughs> Rămâneți cu bine ah, La revedere, revedere. Să-i găsești sănătoși pe cei de acasă S -a, S -a, să pe cei de acasă multă. Să La revedere La revedere, la revedere. Până la calaș că vreau să te ajut la plecare mulțumesc, mulțumesc, să -i, du -i ah, La revedere Ați burat ah, ah, De aici Aveai cu ce să te alegi no, Vă mărturisesc că atunci când a rostit 200 de mii mi-a trecut un jung prin a... inimă La așa sumă e plăcut chiar numai să visezi. Și oh, când te gândești că banii ăștia o să meargă numai pe cârpe și pe sorzoane. Ah, oh, pur și simplu o te... să se irosească. Așa e, așa ah. bani se pierd pe lume, fiindcă nu că de capitaluri moarte nu zapim bănci ca niște adevărate leșuri. și ah, nu, nu uite, uite, mie, mie nu mi-ar trebui mai mult decât banii care zac nemișcați. La Consiliul de tutelă. Uite, doamne, doamne. Eu m-aș mulțumi și cu jumătate. Chiar și cu un sfert. Nu minții, cruchel, dragă. Recunoaște că ai vrea să ai mai mult. Nu, domnule, Cinstit vorbind, eu mă mulțumesc și cu puțin. Hai te la Ei, A plecat. Dracu să ia nici o pagubă cu atât mai bine. De ce mă rog cu atât mai bine? Pentru că... a rămas... Băiatul! Băiatul? Păi Glove i-a lăsat procură pentru a primi banii de la credit, iar pe mine m-a rugat să supraveghez totul înțelegi! <gri> oh, oh, strașnic! Bravo, bravo! <gri> bravo, bravo! Cera ea o întorsătură favorabilă Alasă să -l, l dăm, voi să te îmbrățișez oh! <gri> abia acum înțeleg eu de cel tot Periai pe glob și-i băteai în strună La ai o subțire și cu trebuie, bravo! Trebuie să recunoaștem Ai un talent nu ai, ai, mai pomenit Și capacete extraordinare Cuântați-mă Problema aia. noastră acum e băiatul Vrea să intre la husar? Mm. <laughs> Pui să intre la husarea nostru e. <laughs> Vieten minunat! Alexandr Mihailovic Glov! Vă rog să vă dați același ca și mie! Foarte. Cânta, cunoștința cu dumneavoastră, nu numai că ne, dar și... să vă primim în brațele noastre. Domnilor, sunt. nu știu cum... Lasă, pasană, suntem între prieteni, egalitate înainte de toate. La cu eticheta, să ne tutuim... Domnul chiar așa, chiar așa, să ne tutuim da? Glof da? Glof, <glie> glof Dă mâna cu toată lumea Dă mâna, fie, fie Să ne tutuim Bravo, măi, de braare. bravo, bravo Așa, ales de-a dus șampani Nu veți să-ți sărbătărim V-am gândit șampani Tânărul ăsta are de pe acum Ceva... De, husa. E, e, de bună e, seamă, bun. de bună seamă, se se Dă <laughs> știi se că taică-tău, ca să nu spunem un cuvânt urât, este un mare dobitoc. E, e, cum asta? E, adică dobitoc se supună alt cuvântul, nu te e, că doar ne tutuim, Cum a putut să-i treacă prin cap ca un băiat ca tine? Să stea să zgârie hârtie într-o cancela. Uh... Da. Auzi, rog, ia spune, mai trece mult până se soruta. sorul Soia o ia dracul cu nunta ei cu tot. Din cauza ei, tata m-a ținut trei luni la țară. Mm, da, barem e frumoasă, mm, <gătări> Dacă nu-mi era soră, o lasam eu în pace. <gătări> <și -o. gătări> bravo, bravo, bravo! <gătări> Uau, imediat se vede el husarul. Cerece? imediat! <gătări> <No>. <gătări> da, ia, ia, ia ascultă aici. Dar fi... Mai ajuta? De ce să nu te ajut? Aute, aute, aute cum bea. Ai văzut ce înseamnă un adevărat husar? E chiar pe gustul meu. Mie, mie îmi plac oameni, să s-a deschis. suflet! Viserile să te îmbrățișești! Iau! Lasă-mă să îmbrățișești și eu! Hai, hai, hai că te îmbrățișești și eu! Ia-s, ia-s, ia-s, El s a s Bravo! Ordior! Viniște! În sănătatea viitorului capitan de fusari, Să ajungă cel dintr-i Cel dintr-i cortezani, Cel într-i ce mai într-un cuvânt să ajungă tot ce vrea Salut! Salut! Salut! Trebuie să împărtășim tânărului toate obiceiurile husari De băut se vede că avea destul de bine Da, da să vedem! Să luăm aminte că-și trebuie să ajungă și un cartofor de mâna întâi Aha. Da. Joci! Mor să joc! Numai că n-am bani <laughs> N-am bani, ce prostie Numai să ai cu ce te așeza la joc După aceea banii vin singuri, câștigi imediat Păi <laughs> asta e că. Chiar... N-am nici cu ce mă așez, da? La joc. -o, bici, asta nu este o problemă. Pot juca pe datorii? Da, da, păi, da. Poți, sigur, da? hai doar procură de la Tai, că tu să primești banii de la credit. Când îi primești, ne plătești? Da, bine, Până atunci, poți să ne dai. Nu e, e nevoie să ne dă așa ceva. Poți câștiga pe loc câteva mii de ruble. E, da, da, da. Dar dacă pierzi... Aaaa, rușine să-ți fie. E, ce pulsar tu dacă mă duc așa, a, a? Păi, dar, nici nu se poate altfel decât din două una. Adică ori pierzi, ori câștigi. Dar toată chestia e riști. Da, eu vreau să spun că am citit într-o carte. Da. Acum nu mi-aduc aminte culoarea Dar ah. acolo este așa Riscul e cea mai mare virtute Așa e, așa e Să nu riște Asta poate urșine Așa și un fricos poate cu o cetate Și un pis poate face Gata, gata, gata, gata. La, la, la dracu, m-ați combit ah. Nu mă mai gândesc la tata. Ah. <laughs> Am să joc și eu <e> <e> bine, bine, <e> bine, O clipă eu dau pentru început un bancoșor de 25.000. Atenție, îmi pare de gata. Iată, uite ce frumos s-au căzut cărțile. Așa. Acum, valetul tăiat. Câștigă 9. Câștigă și 4. Hai. Hai, husarule. Da, da, da, da. Observați cât de magistral mărește miza. Zvohnev, mai doar nu-mi lasă-o pe masă. Fiecare calculează. Acum câștigă 3 și 4. Ah, ai, bravo, husarule, bravo. Câștigi aproape 5.000. La, dracu, uite că merg și pe nou. Mai pun 500 de ruble în plus. Bravo, hussarule. Atenție, atenție. Câștigă șapte. Plie. Ai pierdut hussarule ce să-i faci. Nu te vede mereu cel de sus. Cărți. Ce faci, Kruger? S-o Hai, hai, hai s-o gătește. carte. Așa? Trage, tinele? Bravo! A câștigat hos okay. alu. Vă-i trebuie felicită. pare. Ai văzut, tinele, că dama de pică nu trădează întotdeauna. se a purtat, noroc ce mai... Cunosc și o brunetă. Îi ziceam... Dama de pică. Cine știe pe unde o fi sărăcuța? E? Ia să vedem ce mai spune banca. M-a și, și eu. Ia te uită. Husarul a crăpat și el. La dracu. Eu merg mai departe. Banco, banco. Oho, ia uite ce apucături de adevărat husar. Vocația adevărată este întotdeauna la iveală. Până acum arătă doar o husar. Acum se vede că și este. Ia, banca. Oh. Oh, Iar-te, iar-s nu pasă. Mai departe, banco. Banco. Bravo, bravo, bravo. Oh. Ce de Păi, oh. uite ce înseamnă caracter. Iată ce înseamnă filotimie. Asta da-i spravă. Ia să vedem. Atenție. Eh, Bancă la dreapta, mai departe, dublu, dublu, du -o, o sută de mii hosarule, eh? ține banca, ia, Hai, poftim cărți Observi, Harev, cum e sticlesc ochișorii, Asta da, eroism Poftim dama, poftim șaptele, de unde e riga, ha? să nu fie în pachet, atenție Iată și riga! Ha, ha, ha! Potărăt, Pafta nu vine pe lei! Nu-mi pasă pe toți toată suma la dracu! se, se frate, păi așa nu se poate! Ai și dat gata 200.000. de mii! Păi întâi ar trebui plătit ca să putem deschide un joc nu? E o sumă prea mare ca să te credem numai da, pe Și e... De unde să iau eu bani? Acum. N-am, n-am, acum. Păi, dă-ne o poliță. Hai, semnează, uite aici. Mă rog, semnează? Unde? Ce Da? Așa, așa, așa. Acum dă-ne și procura pentru primirea banilor. Poftim și procura, dar Unde să semnează? Se semnează aici. Aşa, aşa, așa, așa. Așa e bine. bine. Sunt gata să fac orice. Am aşa. semnat ce mi-ați spus. Acum vreau să joc mai departe. Haideți, dați cărțile, cărțile. Nu, păi, nu, nu, stai, stai, stai, stai mai întâi, mai, stai, mai stai. Stai, păi banii, nu? Banii să-i vedem. să că vă plătesc eu. Ce dracu, doar am semnat. Băi, semnat, lasă aia, păi banii pe masă. Pe masă banii, altfel nu se poate. Banii. Ce înseamnă asta? A, a, asta banii. este curată ticoloșie. Ei, Ei, nu E ticoloșie. ticoloșie e ceva foarte normal, dracu. De astfel șansele nu mai sunt egale. Dacă ți-ai pus în gând să ne lefterești. Păi știu că cine se așează la masă și joacă fără bani, îi cură să-l asigur pe ceilalți. Da, Spuneți-mi ce vreți? Stabiliți voi dobânda cât credeți, vă plătesc îndoit. ce? ce Cum ne plătești îndoit? Da. Adică eu vreau să spun ce facem frate cu dobânda asta pe hârtie. <laughs> mai repede suntem noi gata să plătim dobânda dacă ne-mi tu. Eu sunt hotărât să joc mai departe. Spuneți-mi deschis. Dacă mai vreți să jucați. Păi da, da? păi, -a păi mai... adu banii și jucăm. Așa? Păi, bine. Atunci, adio, domnilor. No, stai, no, nu, stai! No, se nu se-l vă încăși pe lumea asta! Hai așa, luați-i pistoli de-așa! Anebunit! Umblă de-așa! Are să se împuște, puște, băiete, băiete! Stai așa! Să vezi, dandana, dracului, dacă se împușcă nebunul. Da, băde să se împuște, dar nu acum. Banii nu sunt în mâna noastră. Mie, e teamă de. că s-a prins prea, Da, păi, Dar ce-i frate cu tine? Ai căpia. Păi, da. Nu ți-e rușine. Păi, Auziți, Vroia să-și bage teama pistolului în gură. Păi se poate. Băde, ștept și gata să se împuște dintr-o așa, o, o prostie. O... Păi, dacă ar fi așa. Toată Rusia ar trebui să se împuște Oricine sau a pierdut, sau e pe care să se pierdă, Pac, se poate așa și păi da, da, Pe poate. de altă parte, ea gândește-te puțin Mă da. Gândește-te puțin așa Dacă n-ar pierde nimeni, Gata, nimeni da. Cum s-ar mai putea câștiga? Nu fi nătărău Poftim? Ha, de ce de nu zis, vezi da. partea bună? Da. Oare nu-ți dai seama că pierzând! Ai câștigat păi, la dracu! Mă. Nu, nu, nu! Voi mă credeți prost! Dacă Dacă crezi, e? Ce fel de câștig e, să pierzi 200.000 de mii Glob, de ruble? Glov, păi, tu știi ce faimă o să-ți aducă la regiment chestia asta? Husarii au să te poarte pe brațe! Au să spună nici n-a ajuns Juncker! Și-a și pierdut 200.000. sute de mii! Păi dai seama! husarii n-ar prea mult o întâmplare ca așa. <răzări> e la dracu, hai, ce să faci? Hai, trăiască husarii! <răzări> uite, uite, nici nu mai îmi pasă gata. Da, da, singura nenorocire e că nu mai am cum să mă întorc acasă la tata. <răzări> De ce să-mi caut la tactul, măi? Ai să pleci de aici Direct la regiment da. Păi îți dăm noi banii de echipament da. Și încă ceva pe deasupra Să poți chefui pe cinste Înainte de a pleca da. Dracii, da, da. aveți Dreptate da, da, da, da. Aveți. da. Tare mi se pare Că ai tu una pe aici a? Una oachej. No. Da, da, Drept la ea mă duc O iau cu asalt ca la carte. <laughs> bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Ia! Cine are o hârtie de 200 de ruble? Nu, nu, lăs-o, vă rog, no să mă mi pe mine. Așa, așa. Eu, eu, eu, eu, Îi dau eu, vă rog. Am eu. Oftim. Mulțumesc. S-o cheltuiești, pe cinste. Trăiască, prietenii, trăiască... Cu sarii, șampanie, <rășe> mă duc închis la, la ea, pe lăbărău. N-ar putea veni și noi după tine? <rășe> pe <Perin>, lăbărău, <rășe> Nu mai numai cineva, ne răfuim, pe și ne-a stâmpărat ca un drac. Dintr-asta este un adevărat husar, nu glumă! Hai, husar, le du nu te mai reținem. Fii vitează, bărba. Ceva La întoarcere, vine să ne spui și noi, cum a fost. Trăiască! Husar! Trăiască! A, Trebuie răsfățat Până vedem banii în mâna no, da, Chiar că mie mi-e teamă Să nu tărăgăneze plata Cei de la credit no, știi? De, Nu trebuie să ne mai gândim ah, la ba, eu ce mă gândesc. Nu, Păi nu, să nu uităm Că există întotdeauna Anumiți oameni Care pot grăbi treaba la Trebuie păstrată Applausi Poftește! Nu vă supărați. Am dați voie să vă întreb. Glov Alexandru Mihailovic, este aici? nu -i! Ai iau, st A ieșit chiar acum. Dar ia să nu pleca. Da, da. Dar ce dorești dumneata? Da, nu, nimic. Am venit pentru afacerea aia cu plata banilor cu... Dar cine ești dumneata? funcționa la credit. Ah! A, -ai, e, po pe posibil englezează. Ah! Ce... Am încheiat-o oarecare convenție amicală cu tânărul Glov, așa că <gântu -i> ne-nțelegi. Uh. Ți-am fi recunoscător dacă am primit banii de la credit cât mai repede. <gântu -i> da. uh, înainte de două săptămâni, nu-i chip în niciun caz. Oh, oh, e mult prea târziu ziua. aici. Nu trebuie să uiți că na, ta, vei avea din partea asta. Să se eu înțelegi în normal, de la sine, păi cum o să uit? Da, eu asta. să uit cum da. o să uit. Așa. Am și ținut socoteală de asta. Fiindcă de aceea am zis două săptămâni și nu două-trei luni. Oh, da, da, da, da. Cât da, da, da. se umble după bani A, de da, la da, noi. Da, da. E, adevărul e că acum, în tot creditul nu găsești nici o da. Asta e. Un batoc, un <gărătă> un batoc, cum așa? Da. Țin. Da. Cum așa? Se poate? Nu, nu sunt bani? Se poate? Păi, bani vor fi, dar cam peste vreo 10 zile. Ei, păi, mai E asta pentru cilas, da, nu pentru noi care suntem noi așa... Iatati-mă, că nu v-am reținut numele Dar vreau să vă spun că Noi ar trebui să ne cunoaștem totuși mai bine Nu? Nu. Spune-ne, spune-ne, cum mă te cheamă? Psoi Stahici Asta e E atunci Psoi Stahici Să vorbim ca între prieteni Cum o, mai duci, cum... Cum îți merg treburile? Cum stai cu ba, sănătatea? A, sănătate, da. cum cum, uh, cum stai cu slujba? Parcă nu se știe. Slujba e slujba ce da, da, da. Veniturile de pe lângă slujba Din acelea de pe plături. E? Pricep, mata e? Pricep, pricep. E? Hai să... Hai să dăm cărțile pe față, oh, oh, oh, oh. Ei mult? Firește! Parol? Păi altfel, cum să-ți zilele? Ia gândește-te și dumneavoastră! Nu trebuie să mă, mă gândesc, înțeleg! <laughs> păi adică, la dumneata, acolo, la credit, toți sunt șperțari? Domnilor, n-ar trebui să vă bateți joc de cei care iau șperți. Cine? Dacă te uiți Cine? mai bine, vezi că și cei de mai sus decât noi iau șperți. Eu Numai că i-au scocit un nume cum nu se poate mai nobil. Filantropie sau... Nu știu eu cum, dar Dumnezeu știe că la drept vorbind, oricum s-ar numi... Tot perții, așa că... Nu se pare că psoi stahici s-a cam supărat? Nu, nu, nu... Iată ce înseamnă să te atingi de cinstea cuiva! Văd că și dumneavoastră știți ce treabă delicată e cinstea! Dar da? de supărat n-am de ce mă supăra. Am văzut ai eu bun. multe tătucule Ui. acolo la noi. Eee, eee. Ai dreptate, ai dreptate. Dar acum vorbim doar așa. Măi, cum, suntem doar între noi. Da. Ia, ia, ia, ia, soi stachic și o cupă cu șabac. Da, da, da, da, Mulțumesc, Mulțumesc. Trebuie Mulțumesc. să ne împrietenim? să ne cunoaștem? Sigur că da. E noi toți cioclim acum o cupă. Sălătate, sălătate, sălătate! Sălătate, Ai nevastă, copii? Slavă Domnului! Mi-a dăruit Dumnezeu patru copii. Patru? Da, How? doi merg la școala județeană, unul fuge încă-ncămeșuță, <nățeles> iar cel mic zi Labe. E, da, da, da. Sunt toți sănători! Da, da, da. Am vrut să facem o mistă, să ne jucăm puțin cu Poți da. să vă spun că ai mai bun ca la mine? Nu beți nici la guvernator! Ceaiul îl ai de bună seamă ca dar de la vreun negustor! De la un negustor care l-a adus mai de-nchimea Da cum e, vine e, asta Doi aici. Că doar dumneata Nu ai de-a face cu negustori. E, be, da, e, Apoi am să vă povestesc Cum s-a întâmplat așa, în Negustorul a plătit taxe din cauza prostiei sale. Un moșier îi ipotecasse moșia și urma să primească banii a doua zi, nu? De ce ce să facă Voia să facă nu știu ce fabrică, întobărașie cu un negustor, cu. mă rog, nu ne privește pe noi să știm pentru ce are nevoie de bani. Adică pentru fabrică sau pentru altceva. Nu e treaba noastră acolo la credit să aflăm ce face cu banii. Dar, din prostie. Negustorul a spus la toată lumea că e tovarăș cu moșierul Și că așteaptă banii din ceas în ceas Așa că am trimis pe cineva la el să-i spuie să dea 2000 de ruble Că altfel o să aștepte el mult și bine banii Între timp venisele și cazanele și uneltele pentru fabrică Banii trebuiau dați, nu? Așa că negustorul n-a avut încotro și a dat cei 2000 plus câte funturi de ceai nobil pe deasupra. O fi spunând lumea că ești pert, dar totul a fost numai din vina lui că a fost prost și s-a lăudat. De cine l-a pus să trâncănească? De ce nu și-a ținut el gura? și ce are dreptate! Are multă dreptate. Si. Acum, sunt aici! Să vorbim de afacerea noastră. Avem și noi ceva să-ți dăm mai. vezi de vorbește și de potrivește cu șefii ca să iasă cum trebuie, adică adică repede, cât se poate de repede. Ne-am sii, tătucule. Ne-am Dar vă spun sincer, așa de repede cum vreți dumneavoastră. Nu se poate. Jur că în tot creditul nu-i niciun ban, dar nu-mi sim. Rămas bun tătucule. întrebați de mine. Zamu Hrășkin. Psoi. Așa, așa, așa. Intrebați de mine. Te rugăm, te rugăm. Scoate-ne din încurcătură cât de repede poți. Păi, v-am spus. Nu-mi simt! Așa, așa, așa, așa. Nu-mi Cavem avem prea mult de așteptat, nu se poate, mă duc după el la nevoie, îi dau de la mine 3.000 de ruble, numai să se grăbați. tute te bani te dai bani și hai, trebuie să-i primim cât mai repede. Mai ales că avem o nevoie de bani de recrapă măsere. Trebuie să găsim o cale să-l convingem. Ce asta stați puțin de afacerea ce, nu pot să mai aștepți? E imposibil. Ce, ce? Lui Tip! Ce Mai devreme, de patru zile, nu se nu, asta e nu. fine vine să mă dau cu capul de pereți. Uite, ce e așa de grăbire că nu puteți să vorbim ca încă patru zile aici acum? Facerea este prea importantă ca să o pierdem, trebuie să ne grăbim. Dar dumneavoastră, nu suntem așteptați la Nijni Novgorod din ceas în ceas. Păi primit în știință, să venim numai decât după ce facem rost de ceva bani poposit acolo un negustor care a adus fier pentru 600 de, mii de ruble, iar un altul a adus fire de câine pentru jumătate de milion. Mâine se încheie vânzările și se dau banii pe și, nu Înțelegi, Ui, trebuie, trebuie să fim acolo. Păi, Trebuie să vin, trebuie să vin, dar ce garanție aveți că păi scrie pe asta? Banii au rămas acasă și, și au trimis feciorii să ia banii. Păi, banii, așa, așa că... că... Feciora și de-abia așteaptă să se apuce de jos. Păi, nu sunt sigur că să avea cu cine să... Da, dar dumneata în China? Sau unde? Cine a zis? dar nu știi cum sunt și de negustori? La noi, negustorul își crește odrasla, la așa ca să nu știe nimic, orașa ca să știe tot ce trebuie și să se poarte ca un nobil și bineînțeles veciorii știind câte ceva... Se cred nobil și se poartă a doma lor. Chefuri, băuturi, baluri, jocuri, la brați cu ofițerii. Ăștia sunt frate oamenii care ne trebuie nou! Stângii de părinți nici nu bănuiesc că fiecare rublă cu care ne înșeală la cântar o plătesc apoi în miiit. Asta e norocul nostru, negustorul. Nu se gândește decât cum să-și mărite fata după un general și cum să-i facă băiatului roz de un rang. Da, băi uite, așa cum spuneți-mi și cum îmi explicați mie aici, afacerea pare mai mult ca sigură. <laughs> Totul! Am pe totul în mâinile noastre, de aceea nu mai putem să nici măcar un ceas. Am fost înștiințați, suntem așteptați. Atunci hai să facem ceva ce mai este aici. Avem doar o convenție că lucrăm împreună, nu? Tocmai că avem această convenție trebuie să facem ceva în folosul nostru. hai să facem, să vedem! Ști sti sti la ceva în sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti Tu sti sti sti sti sti sti sti sti sti Dă-ne și tu polița lui Glov Nu v vei primi pentru ea 200.000, de mii, Adică aproape de două ori când ne dai nouă Ei, Iar nu ne faci un serviciu Deoarece ne grăbim și avem nevoie Păi stai de puțin, mie mi se pare că uh, 200.000. de mii uh, Sigur, mă, mă rog, uh, uh, uh, de ce nu? Păi așa vă voi dovedi și cât de mult respect eu legăturile de prietenii Mă, nu numai să-mi iau cheița Unde-mi e cheița? Cine A, ah, uite Așa deci, așa, așa, așa, așa, așa, 80 de mii. Gată, așa, foarte bine. Da. Ia, ține polița și procul așa, așa, și procurața. Eu aici. aler după glob să-l aduc aici ca da. totul să fie în regulă. A, așa. Kruger, Kruger. Ia tu da. banii și du-i aia mea da, da, mai aici Ai grijă e toată averea noastră acolo Nu te teme, e pe mâini bune Să sperăm că vom termina totul la timp Ca să putem pleca spre seară. Mă, mă, mă, de grav Hai, grebește, grebește Nici o clipă nu te pierdut Hai, hai, hai, hai, ascultă-mă Eu te sfătuiesc Să nu rămâi niște o multă vreme pe aici Cum primești banii, fii la noi Două 200 de mii spargi un iarbaroc întreg Înțelegi o iarbaroc rog, sparge ah. Ah. Să nu uit să-i spun lui Kruger ceva foarte important! Nu, nu, nu, așteaptă e imediat! Da. Să nu pleci! Eu? Să nu pleci imediat! Cum s-au întors lucrurile Cum... Ah, ah, ah, ah. Dimineața aveam 80 de mii Și acum am 200 200 De mii de ruble Bine, pentru unii asta înseamnă Un viac de slujbă, de muncă, prețul veșnicului Stat pe scauna în sfârșit Al sănătății pierdute, al... Ah, ce mai e? în câteva clipe Am ajuns bogat ca un prinț Ia să mă uit în oglinda da? să ah, Prințe, prințe, cum e? <laughs> Vezi? Vezi cum mi-ar fi stat mie să rămân la țară și să strâng un venit de trei de ruble pe an Și cu cine aș fi trecut tot timpul? Nu, dacă eu stăteam la țară, ce vă ce mi-am făcut, ce Stăteam așa la sfat cu toți noi, cu toți... Cum e, cu porumbul, dacă pe așa? Mi-am asigurat existența și am timp perechet să mă ocup de mine și de ceea ce contribuie la cultura mea. Când oh, oh, vine poftă să mă duc la Petersburg Băi, mă duc la Petersburg, ce? Hai la Petersburg, văd teatru, văd monetaria statului Mă prim pe chei englizezi Sau am poftă să merg la Moscova, nu? Și dacă merg la Moscova? La Moscova! Mănânc la restaurantul iar Mă îmbrac după moda din capitală Stau de vorbă cu oameni învățați Adică sunt și eu un rând cu lumea O mă și o datoria de om subțire Și toate astea redatorez unui loc care se cheamă scrogie. Ai, Iurea, ai, Iurea, cum se poate așa ceva? Dar nu-i deloc, e șocherie. Aici e vorba de practică, aici e vorba de studii, de sudoare. Și apoi, dacă ne gândim bine, e și o măsură de prevedere. Dacă n-aș cunoaște toate subtilitățile, dacă nu le-aș înțelege, eu aș fi cel înșelat. Păi nu, păi, păi și, la început, ei au vrut să mă înșele pe mine dacă când au văzut că nu au de-a face cu un prostă Nu, adică, normal, singuri mi-au cerut să-i ajut. Ah! Mare lucruri este să fii deștept. Vedeți, în lumea asta e nevoie de libăcie, pentru că nu se trângi ca un bros să poată oricine, dar să poți trăi cu artă, ca să înșeli pe toată lumea și tu să nu fii înșelat. Iată adevărata problemă, un scop al vieții. Prietenii? Au ieșit pentru o clipă, dar trebuie să Vina acum Am fost în camera lor și nu Alexei mi-a spus că Alexei! Alexei! Păi, păi, păi, au plecat Așa, băi, au plecat? Unde au plecat? Așa, Două jumătate de oră aștepta o telegă cu cai gata Asta înseamnă că ne-au tras pe sfoară pe amândoi Nu înțeleg, nu înțeleg nimic nu mm. adică trebuia să se întoarcă! doar am făcut un târg, toată, toată datoria mea mi mi-o plătești acum mie, pentru că unde am hârtie, uite, am hârtie. Ce datorie? Ce, ce hârtie cu... l-ai dat banii? Înseamnă că te-au prostit ca pe un neghiob. Și tot îndrugi acolo, adică nu te-ai trezit încă din beție? Atunci no. înseamnă că am unde și nu beții. Ia trezește. Cine sunt eu? Cine ești tu, Glov, Alexandru Mihailov și Glov? Sunt Glov cum ești tu, împăratul Chinei. Ce spui acolo, pe păi, bătrânul tău, tată? În primul rând nu-mi e tată, iar în al doilea rând nu-i glof, ci-l cheamă Ivan Clâmici și, în al treilea rând, e chiar din a lor. Ia, ascultă! Tu crezi că eu am vreme de glume? Ce glume? și am luat parte la jocul ăsta și-am fost înșelat, ne-au promis! Tăi, mi-te! Crezi Cresc chiar așa de prost? Da, procura, dar creditul? Da, bașul de la credit, să-l iubi aici, Doar din a fost aici. Ah, ia, ia te, trimite-mi la surkemă. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pe cine cheba? Nu ești la crediți, căpitanule. Au, retragere și tot din credeșia lor. Nu l cheamă soi, Stahić, Flori Semionovici ce tu cine ești? Dracu mă ești. imediat cine ești? A fost un om cinstit și am ajuns spără să vreau un descrot. M-au scuturat până la ultima. Ai ce era să fac? Să mor de poare. M-am învoit pentru 3.000 de ruble să iau parte la jocul lor. Se duc de nas se te înșel. Ești un pungaș? Ce? Că mă port ca un om cinstit și ți o spun deschis. Hai cu mine. Vino aici cu mine. Vino aici. Vino ca Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino aici. am niciun drept? Acum ziua, în mare, nu pun și eu n-am dreptul să... Voi, voi vă purtați ca niște scroci și o să n-am dreptul. Hai să vezi tu, vezi tu închisoare dacă am dreptul sau nu, tu și toată banda voastră de scroci. Că nu o să fie prinsă imediat, să vă învățați minte să mai înșelați buna credință și încrederea oamenilor de treabă. O să vedeți voi că nu e de joacă cu legile. Legea e de partea mea. Putei să i învoci legea dacă l-o călcai tu singur? Nu mai dai. Adu-ți aminte cum te-ai unit cu ei ca să mă cureți pe mine la sigur, iar pachetele de cărți erau măsluite chiar de tine, așa că... Așa că... Lasă legea în pace. N-ai niciun drept să te plângi. Doamne. Doamne, ce creatură drăcească. Vai de... Capul meu! Tare, mi-e teamă că singura munghieri care ți-a mai rămas și e Adelaida Ilanozna. Să-ți fie de bine! La revedere! Nu mai zic. Spre o cara și rușirea neamului omene să mai gasseti ca să de pot lune, doamne, doamne, ce excuzită, am fost tras pe zboară, ce tracește, cum. Ah, și eu și tată Și slujbașul și prietenii Iai, iei Iai de nu acum <sus> <sus> Și nici măcar Nu am cu ei Mă plânge La ce bun Să-ți mai storci mintea La ce bun toată șiretenia Degeaba Născocești și te Perfecționezi nu, degeaba că nu, nu, nu, nu, nu faci nici să muncești, nici să te străduiești ca un om cinstit. Dracul să le ia pe toate. Chiar, chiar. chiar. chiar. Chiar lângă tine se va găsi mereu câte un escroc mai mare care să te-ntrăgă. Un pisuchel care nu Dintr-o zicură la vizură. Vădă-numa clădinele, dacă te-ai străduit de ani de zile să... So Ah, care nu face nimic Nu se gândește la nimic Nu înțelege nimic ah! Ați ascultat Jucătorii de cărți” de Nicolai Vasilievici Gogol. Traducere Alexandru Chirisescu și Ada Steinberg. Distribuția a fost următoarea. Iharev, Virgilio Gășeanu, Svonef, Răzvan Vasilescu, Crugăl, Alexandru Bindea, Uteșitelnui, Mihai Din Vale, Glov, tatăl, mitică popescu. Glov, fiul, Georgei Vașcu, Zamu Hrșkin, Valentin Todosiu, Alexei, Dan Tudor, Gavriușca, Nicolae Stângaciu, Redactor, Crenguța Manea, Asistența tehnică, Paula Radu și Laura Mureșan, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Regia muzicală, George Marcu, Regia tehnică, Vasile Manta, Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu